Və o döyüşü zamanı Allah'tan bəzi aylar nazir edir, yəni xüsusən də tövbə çox ayları bu döyüş zamanı nazir olur. Yəni bilirsiniz ki, tövbə suresi Bismilləhsiz başlayır. Yəni Bismilləh, Rahman, Rahim bu suranın əvəndi deyilmir. Niyə yerə? Çünki bu surədə bütün hamısı, yəni suranın hamısı Allah'tan adan münafiqlərə və müminlərə bir xəbərdarlıqdır. Yəni evki qorxuducu bir xəbərdarlıqlardır. Yəni ayə onun əvvəldə başlayır Bəraətün minallahi və rasulih. Allah və fi'əmləri uzaqdılar və öz uzağını bildirirlər. Yəni ayə bu cür başlayır birinci ayəsi. Yəni onun üçün ki, bu surada rəhmet ayları olmadığına görə onun üçün bu suranın əvvəlində Bismillahir-Rahmanir-Rahim deyilmir. Və həqiqətən də yəni, suranın azono səbirlərinə baxanda görürük ki bu sura münafıqların peyğəmbərə sallamə qarşısında yəni, etdikləri o hilələrdən və onlara Bu məlamənin necə qorxulu odu xəbər edir. Həmçinin bəzi möminlərin əməlləri haqqında xəbərdarlıq edilir. Cə ayələrin birində Allah təala buyurur ki, tövbə sözün 102-ci ayəsində "Və xaronəyə tərəfə bizün Digərləri isə, yəni münafıqadın danışıqları təala sonra buyurur ki, bəziləri isə öz günahlarının boyn alırlar. E, Münafıqlar təbiq günahlarının boyn almırlar. Onlar üzr gətirirlər ki, bəs yəni, biridir mənim işimə aid bir söz deyir. Necə, keçin dəhsimizdir, danışmışdır, biri gəlinə deyir, de ki, bəs, orada fitnə var, yəni qadınlar mən qorxurum ki, fitnəyi üçərəm, onun üçün mənə göndərməm. Yəni münafiqlər bu cür bəxanlığa gətirirdilər. Allah taqa böyük ki, və axıların ətrafı isə, yəni başqa insanlar isə gəlib öz günahlarını etiraf etdilər. Xalatu amələn salihəm və axıra seyyə. Onlar salih əməlləri ilə pis əməllərini qarışdırdılar. Yəni, ümmən salih insanlardırlar, lakin onların bu cür döyüşdən geri qalmaları nə oldu? Pis həməli idi. Yəni, pis həməli ilə, yaxşı həməli ilə qarışdırırlar. Əsallahu <coughs> ən Allah Teala inşallah onlara, onların tövbəsini qabul edər. İnnə Allaha rəhim. Allah bağışlayan və rəhimlidir. Yəni, Allah Teala yani, bu ayədə xəvədarlıq edəcəyən ki, müminlər bu cür böyük xata edirlər və əmçinin, Başqa ələrdə, yəni Allah təala buyurur ki, bizə tövbə səhənin 63-cü ayəsində Bala insal təhum la yukunna innamə kunna naxu nu'ab. Qul abillahi və ayatihi və rasuluhu Deməli bu ayənin əzəmət səbəbi odur ki, peyğəmbərsəm sahiblərlə gəldəndə, yəni həmin Tabuq döyüşündə, de, yani biz demişdik ki, bəzi münafıqlar var idi ki, peyğəmbərsəm və onların məqsədi döyüşə getməkdə ki, qorşunun içində geçsinlər və başlasınlar fitnə salmağa. Möminləri əla salsınlar, fitnə salsınlar və imkan olsa Peygamber səvmə öldürsünlər və həqiqətən də bu şeyləri cəhd edirlər. Ravad Dəmirində deyilir ki, həmin o münafirlərdən yəni, bəziləri, bir dəstəsi müminləri istehzəl edirlər və deyirlər ki, yəni, bir gün təbuq dövüşünə gedəndə oturmuşdur, yəni, qorşun bir yeri yığılmışdır, yəni, düşəyi salmışdır Və bu vaxt yani, hamı oturub söhbət edirdilər və sahabələrdən biri deyir ki, mən də oturmuşdum ibn-i Ömər deyir ki, mən də oturmuşdum əmin məclislərin birində, bar ki, bilmir, yani, bulan münafiq idlər, deyir ki, mər ayni mithə qura deyir ki, Biz, bizim bu qarələr kimi insanlar görməmişik, yəni sahabələr kimi, Qur'an oxuyanlar kimi adamlar görməmişik, arıqa bu butu ilə qarınların çox güdürlər, yani, qarınların hərisidirlər. Həmişə stilirlər ki, qarınları dol olsun. Wala aktaba əsına deyir ki, onlar deyil, dilləri də çox yalan danışandır. Yetan edirlər. Wala əcmena ində liqa. Döşü çəndə isə düşmən qabağı gələndə isə ona kimi qorxan insanlar olmur. Faqal alajun fil məclis. Belə vaxt məclisdə oturan, yəni, o, yəni söhbətə bir nəfər, yəni Sabirəddin biri deyir ki, Kəzəb tə, sən yalan danışırsan. Balakin nə ki munafiqsən. Laç sən munafiqsən. Sən? Çünki yani iman qəlbində iman olan insan heç vaxt belə söz deməz. La xbaran nə Rasulullahə sallallahu əleyhi və deyir ki, yəni ki, peyğəmbərə sən bunu xəbər verəcəm. Və peyğəmbərə sən bu xəbər çatanda həmin bayırın az olur. Balə insəltəhum innə mə kunnə onlardan bu istəza haqqında soruşanda Onlar deyəcəklər ki, biz yalnız deyib gülürdük, yəni, zarafat edirdik. Qul əbilləhi və ayətihi və rəsuluhi quntum təhsəhzion De ki, Allaha və onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istəhzəm edirdiniz. Və bu ayəni oxuyur və İbn-Əmər deyir ki, mən deyirəm, həmin adamı gördüm ki, o Peyğəmbəz sələmin dəvəsinin, yəni ürkənindən, yəni, dəvənin ki, üzərinə şey bağlı, belirlər ki, ip bağlayırlar, yəni düşməsin yüklər. Həmin o örkən dilə ona örkəndən tutub Peyğəmbərəm yanına gəlirdi və Peyğəmbərəm dəvəsini sürüb gedirdi. O da onun yanından yəni, dəvəsinin ipindən tutub digər ösə bağışda. Lakin Peyğəmbərəm sənlər yalnız onu deyir ki, yəni həm adam digər ösə bağışda biz elə yəni, zərfət edirdiq, oynayırdıq özümüzlə yəni, deyib gülürdü. Peyğəmbərəm ki, Əbiləyən və ayət yəni, Allaha onu ayələrinə və Peyğəmbərinə La ta'tazirun qad kafaritum heç bir üzür gətirməyin artıq iman etdikdən sonra kafir olduğunuz yəni zahran iman gətirmişdiniz lakin indi isə küfrünüzü açıq-aydın bəyan etdiniz və yəni ayədən görsənir ki yəni, Allah təala yəni, bu cür insanları yəni təbii ki bağışlamır yəni, tövbə etməsə və həmin bu də yəni gördünüz kimi yəni gör necə sahiblə tanıdır da onun haqqında yəni, onun yəni, o əməlin o dəyə üzə çıxardır. Və onca mətalə Quranda bilir ki, həqiqətən münafıqlər cəhənnəmin ən dərin əzabında olacaqlar. Ən şiddətli cəza münafıqlər üçün olacaq. Və bətal həmçinin bu, yəni münafıqlara haqqında buyurur ki, tövbə surəsinin 66-cı ayəsində: "Lə təətədiru qad kəfərtum bədiimənukum". Heç bir üzür gətirməyin, üzr halı etməyin. Siz artıq iman gətirdikdən sonra küfr etdiniz. İnna fa'an ta'ifetin minkum na'azib ta'ifatan bir təyfəyə başlasaq, o bürü təyfəyə əzab verəcək. Çünki onlar günahkarlar idilər. Yəni kim ki sizlərdən tövbə edəsə, Allaha qayıtsa, onlara bağışlayırıq. Lakin kim ki tövbə etməsə, bucür ölsə, biz onlara şiddətli bir əzab verərik. Həmin üçün başqa hasil olub. Yəni bəzi riwayatlarda gəlir ki, yəni Peyğəmbərəsə salam sahabelərlə öngədəndə yəni Gecə vaxt olur və münafiqlərdən bir dəstək yığılırlar. Dillər ki, qaranlıq da yəni, göz göz görmür. Gəlin Peyğambar s.ə.v, yəni itələyə dəvə ilə yəni, dəvəsini itələyə yıxaq, qoy yıxılıb yəni, əzilsin və ölsün. Və vaxt qaranlıq olanda, yəni, həqiqətən onlar gəlirlər Peyğambar yanına, istəyirlər ki, Peyğambar s.ə.v, yəni hündür birdən kesinlər təfənin üzərindən, istəyirlər Peyğambar s.ə.v yıxıb yəni, əzilsinlər. Əbəttə Peyğəmbər (s.ə.s) bunu hiss edir və səhabələri çağırır. Mə deyir ki, həmin o dəstəni, yəni aralayın. Onlar, yəni şər istəyirlər. Və həmin Peyğəmbər yəni, bu bu səfərində bəzi möcüzələr olur və benim möcüzələrdən yəni biz dediyimiz kimi Peyğəmbər (s.ə.s) yəni dua edir, yəni dəvələr üçün və həmin yenəfəsini yəni, dəvələrə üfürür ki, onlar və həmin vəqdən sinlər və həmin vəqdən pəhməsən, deyək ki, Allahumma ehmil aleyhə fī səbillikə Allahumma bu dəvələri üzərində yəni sen Allah yolunda gecen insanları gəlməsini yəni, kömək et inəkə təhmilu aləl qaviyyə və dəif sen həqiqətən güclü və zəifil üzərində istədiğin şey yaparabilərsən yapartıra bilərsən və aləl-ratbə vəl-yəbisi fəl vəl-bəhər və, və həminin və, və yaş Yəni nə isə üstündə, yəni öz ordunu, öz qoşununu apıra bilərsən quruda və dənizdə. Və səhabə deyir ki, mən də təcrübələnirdim. Peygəmbərsəm dua edirdi. Yəni bilirdim ki, quruda gedərik biz, lakin biz dənizdə getmirik elə. Biz dənizdə, yəni biz səhrada gedərik. Yəni bu duanın burada nə münasibəti var? Lakin deyir o vaxt ki, biz yəni iki piradaların və iki piradasının fəth edəndə mən o vaxtı bildim ki, Peygəmbərsəmin duası bu Ceyha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu bu hadis çündə dua etmişdi. Çünki müsəlmanlar həqiqətən yəni, o döyüşə gedəndə, yəni gəmlərin içərisinə dəvələri və ağları yükləmişlər. Ceyha cisində həmin adanı fəth edəsinlər. Və bu da yəni bu döyüşün yəni başında yəni Mahviyə var idi, Yərizə var idi və həmişə başqa səhabələr var idi. Böyük məşhur səhabələrdən. Və həmin səhvlərləki yəni, Peyğəmbərsəmin duası həmin o yəni Cifr adanın fətinə bir işarə idi. Bəzi, yəni alimlər bəncə rəvayətlərdən vahidi deyən o rəvayətçi hansı ki yəni, onun sözü götürülmür rəvayətdə yəni, o bəzi rəvayətlər gətirib lakin hamısı zəifdir. Yəni bilirsiniz vahidinin rəvayətləri qəbul edilmir. Və o rəvayətlərin birində zəif rəvayətdə şey, yəni gör bir ilan insanların yolunu kəsmişdi. Həmin dövrün qaydanda. Və vaxtı yəni Peyğəmbər s.ə.l.ə.m. yəni nə şey ilan yəni həmin yolun yolundan keçib gedir. Və həmincə, yani, o zəif vəziyyətdə, yəni bu döyüşdə Peymarsam yəni barmaların arasında su sürüb, yəni və yani, bu vəziyyət yani, zəifdir, bu yani, döyüşdə olması. Həmçinin yəni yeməklərin çox azalması, bu yəni döyüşdə, bu səfərdə belə bir şey olmur. Və həmincə yəni başqa möcüzələr də olmuşdur Peymarsam üçün. Yəni biri də yəni Peymarsam sələmin bəzən yəni yəni yani, yani, ona almaması istəyi və onları Peyğməs Ələmin öncədən bilmək xəbərləri idi. Bir çox faydalar var və belə faydalardan Peyğməl Səsələmin Əbdullaxman ümrələ off-un namaz qılması o ki, yəni hər hansı bir insan, yəni hər də insan olsa belə, o, başqa bir insanın arxısında namaz qılıb bilər. Yəni ki, həmişə o, imam deyansın. Həmçinin Peyğməl bu səfəri gedəndə mazə bir cəbədən soruşur ki, Yəni daha doğrusu mağzıbincə bəzi peyğəmbərlərlənsə soruşur, "Gəl onunla." Mənə elə bir əməl deyir ki, onunla mən cənnətə gedim. Və vaxt peyğəmbər məsəl ki, yani, bu işin, yani, bu dinin başı, yəni ən, yəni yüksəyi tacı şahadətdir. Yəni kəlmə-i şahadət. Şəhədun lə iləhə illəllah, şəhədunə məhəmmədin rasulullah. Bunun əsası namaz və zəkatdır. Və onun yəni yüksəkliyi, ucalığı cihaddır. Yəni Peyğməsləm yəni ki, bu əmələri etsən, inşallah yəni, Allahın məğfurətini qazana bilərsən. Və həmçinin başqa fayda, Peyğməsləm bu səfəri çanda zöhrlə əsr namazını və məğrub işa işar namazını çəmədirdi. Yəni zöhrlə əsr bir vaxt qılırdı, məğrub ilə işar namazında bir vaxta qılırdı. Dördüncü fayda, Peyğməsləm bu səfəri gedəndə soruşuldu ki, yarısına namaz qılanın sütürəsi nə buydu olmalıdır? yəni sutra nə hündürükdə olmalıdır bu axtı Peyhəmasım cavab edir ki namaz qılan sutrası maqirəti rəhil yəni yəhərin arxı, arxı tərəfi var yəni onun hündürükdə olmalıdır onun hündürükdə yəni olsa yəni, bu da təxminən bir dirseydən biraz az edir, o hündürükdə olmalıdır yəni bu olsa daha yaxşı olar və həmçinin, yəni bildiyimiz gün Peyhəmasım bu döyüşdə 20 gün qalır 20 gün tabuqda qalır Bəs bütün bu vaxtda Peygəmbər namazları qısaldır. Yəni 4 övşət namazları 2 övşət qılır və həmişə sünnətləri də qılmır. Dalmadı bu rohbətdən götürülür ki, bəs, yəni səfərə gedərkən günlərinin sayıdan asılı olmayaraq namazı qısaltmaq olar. Əgər o adam həmişə yerə yaşamaq istəmirsə, yəni qalmaq istəmirsə, yəni, niyyəti var qayıtsınlar ki, bir müddətə bax qayıdacam. Yəni belə halda namazları qısalda bilər. Çünki, bu səfərlə demir. Demək ki, məsəl üçün, bir əxtədə qalsan namazlar tam qalacaq. Yəni, zahar görür ki, hətta Peyumat bundan sonra bir aydı qalsaydı burada, yəni namazlar yenə qısallardır, yəni səhvə namaz qalardır. Altıncı fayda, bu səhvərdə Peyumat əsələm heyvanın dərisi haqqında, yəni, ölü heyvanın dərisi haqqında deyir ki, Dibəğuha, Tahuruha, yəni onların açılanması, dərl dərlərin, yəni ölən heyvanın dərisinin aç açı açılanması, onun təmizlənmə Yəni, o dəri ki, açlanıb, açılan, yəni, həmin dərlər artıq istifadə etməyə olar. Çünki Peyumat Səsəm həmin yəni, dərlərdən düzəlmiş su içirdi. Yəni, o cür dərlə hazırlanmış tuluqdan su içirdi. Yətinci fayda, həmin döyüşdə bir hadisə olur. Yəni, sahabilərdən iki nəfər, yəni, Allahın da nəsə yəni, mülakşı olur və bu vaxtı biri obrusunun əlinin dişdiyəndə Yəni o bursu da, yəni barmağını dişinə çəkib barmağını çatmaq istəndə o dişi sınır. Dişliyənin dişi sınır. Və gəlir PQM-sam şahiddir ki, bəs yəni, dişim sındırım, yəni, dişimin yəni haqqı verməlidir. Və baxdı PQM-sam bunu ki, yəni, sənin, yəni, yəni, onun barmağını səni dişləməyə, yəni, səni siz məcbur eləməmişdi. Yəni dişləməsəydin, də sınmazdı. Buna görə onu, yəni, onu heç nə, yəni tətbiq etmir. Yəni, o dişinin əvəzinə ona heç bir şey vermir. Həmsin 8-ci fayda yəni hər hansı bir insanı, yəni əgər məsləhət varsa, yəni cemaat tərəfindən, hər hansı bir insanı müəyyən bir müddət danışmağı, yəni kəsmək olar, yəni salam verməmək olar. Nəcə ki, Peyəlmək səhəm üç sənəfə sahaba var idi, onlarla 50 gün danışmır. 50 gün onlara nə salam verilir, nəcə ki, onların üzünə baxılır. Yəni tamamilə tərk olunmuşlar, Və əmsin, yəni, kesin dərsimiz ümumiyyətlə, yəni, bir də təhliyi ilə belə eləmək olar. Yəni, bu, onlar üçün yəni, daha şiddətlidir. Nəyi ki, kitab yazıb, onlara rədd Onlara, yəni, kitab yazıb, rədd eləmək yox. Onlara, yəni, ən yaxşı, ən gözəl olur ki, onlara salam verməyəsən. Nə də salam alməyəsən, bir də təhliyi ilə. Yəni, kimlər, kimlər ki, fitnə yayırlar. Üstə üçün, o xabar izlələr ki, var, fitnə yayırlar və ya nədə salama alınmasın. Çünki o sən asla salama alınır, sənə salamı götürmür. Sən deyirsən, s-salamu aləikum, o deyə ki, və aləikum. Yəni, səni müsəlman saymır.